Mielőtt irodájában kihirdette volna a kiválasztottak névsorát, Óbi körülnézett a szerelő udvaron. Azzal az üvegviszkivel elvigathatnak még öt percig, gondolta. Hát a terheléssel hogy állunk? kérdezte a főszerelőtől. Az éppen az egyik teherautó alatt dolgozott. Egy kapaszkodással a napvilágra evickélt. Csuronvíz volt, megtörölte a homlokát, hogy a veríték ne csörögjön a szemébe, s kocsi kenőcsöt mázolt szét az arcán. Az imént miközben rántott egyet a francia kulcson, száraz por hullott le rá a karosszériából. Tele lett vele a haja, sőt a szája is. Köpött egyet, s így válaszolt. Ez izgat engem a legjobban, bosz. Az ideális terhelés két tonna lenne. Ha több, akkor csak kínlódik a kocsi, ha kevesebb, akkor meg mindenki kis gördülőbe megugrik. Hát terhed le! Ha sokáig fog tartani, már a helyén van az egész tömés. Nem tesz semmit, vegyél magad mellé még néhány embert. Most az egyszer azonnal kifizetjük nekik a túlórát, amint elindultak a kocsik. De a rakománynak fél nyolckor már úton kell lennie. Meg aztán ezeknek a fickóknak jobb van hozzá, hogy minden esély az ő oldalukon legyen. Egyébként is, addig még bőven van idejük. Az emberek az igazgatói bungalóba hosszúnak érezték az időt. Hans, Luigi és Gerard kivételével mind fölalásétált. Hetüknek nem volt valami sok az üvegviszki. Óbi, a vénróka pedig úgy rendelkezett, hogy utána már csak gyümölcslevet szolgáljanak fel nekik. Pár perc múlva kénytelen lesz csúnyán kiábrándítani kettőt-hármat, tehát jobb, ha nem iszták le magukat. – Mi a fenét csinálhat, hogy az Isten? – fohászkodott Hans. – Nem akarjátok megmondani, hogyan sikerült nekem, könyörgött Bernardo, én nem tudom megítélni. – Amilyen rosszul csak lehet, fog már be a pofád! – Louis engedte meg magának ezt a dükitörést. Irigykedett Bernárdóra lányos külsej miatt, ezért nem rokon szemvezett vele. Mindenki úgy nőstény, ahogy tud. Ezért egy kis komiszkodást is megengedhet magának. Mi az? Talán azt képzeled, hogy a legcsekélyebb esélyed is van rá, hogy felvegyenek? És aztán megkapod a pénzt, meglóksz innen, de előbb még Isten hozzádott mondasz a pajtásaidnak, és itt hagyod őket a pálcba, nehogy valami bajuk történjék. Nohát, kicsikém, erre ne számíts. A többiek talán sajnálnak téged, de én nem. A puskám nem gyerekeknek való, hanem férfiaknak. Tudom, tudom, most mindenfélét gondoltál rólam, de hát, kisöcsém, ezek az ügyek, vagy hogy pontosabb legyek, ez az ügy egyedül nekem valók. Csak hogy én bennem van ám kurázsi, lelki erő. És ha az van megírva, hogy kettőnk közül valamelyikünknek itt kell megdöglenie, akkor azt te leszel, nem pedig én. Hagyd már békén, mordult fel Zseráld, sangjába érződött, hogy unja a dolgot. Tudjuk, hogy nagyfiú vagy, hencegő Pali. Ami meglehetősen komikus éppen tőled, de most már elég legyen. Óbi azt figyelte, hogyan szereli az egyik villanyszerelő a vörös lámpát a vezető tetejére. A krúdi cég szabályzata egész jelzőrendszert írt elő a veszélyes rakomány szállító teherautóik részére. A zsinórjaiba belezavarodott szerelő mellett cseppkendővel az óra alatt egy festő állt, és vérvörös festékkel fújta be a lemezt. – Hé, ügyelj egy kicsit! – kiáltott rá a fényszoron dolgozó munkás. – Ne engem fessél be vörösre! – Siesetek! – mordult rájuk Óbráján. – Martin! Hé, Martin! Legyen gondotok a kuplungra is! Mikor a főnök belépett az irodájába, minden tekintet feléje fordult. Hirtelen ifjúkora jutott eszébe. Szinte sietve ment az íróasztala mögé. Zsebéből papírköteget húzott elő, és egy kis ideig lapozgatta, keresgélt. Gerard törte meg a csendet. – Mond, Johnny, nem emlékeztet ezt téged valamire? – Mire emlékeztetne? – Hát például arra a pillanatra, amikor először ítéltek halára. A román vállat vont, O'Brien köhécselt. – Juan Bimba, melyikük az? – a spanyol felpattant, aztán a világos fából készült íróasztal felé bámult. Vagy fél percig makogott, mielőtt válaszolni bírt. É, é, é, én, é, én, én, én vagyok az. Miért? Ezt valósággal kiáltotta. Erősen, szinte düvel, erősen, mintha félne. Vajon ez a vénszivar azokat szólítja először, akiket nem vesz fel, vagy azokat, akik beváltak? De Óbrája már mondta is tovább. Fel van véve. Luigi Stornatori Most Luigi lépett előre, de nagyon nyugodtan. Persze ő tudta már, hogy a főnök azért szólítja, mert felvették. Johnny Mihalescu Megint egy, aki már tudta, hányadán áll a szénája. A fennmaradó négyből, Gerard, Hans, Louise, Bernardo szükségszerűen három vesztes lesz. Egymásra néztek. A gyűlölet, a sakálok gyűlölete tört elő a gyilkos ábrázatokra rakott állarcon keresztül. Gerald Störner hangzott Tóbrán szava Hát ez is megvolt. Vége. Hans arca olyan volt, mintha kemény fából faragták volna ki. Louis a lehető legkomikusabb oxfordi kiejtésével káromkodott. Hát én, ordít az zokogva Bernardo a kölyök. Hát én, rólam eltetszett feledkezni. Felvettek, ugye? Ugye felvettek? Én jól vezetek, tudja maga is. Az előbb nem volt rá elég ideje, uram. Nekem vízumom van az Egyesült államokba, Vízumom! Shut up! Mordult rá OB. Van még egy hely. Egy. Bármikor bekövetkezhető szerencsétlenség esetére. Feltéve, ha be is következik. Hans Smerloff. Ön az? – Akkor önül a kormánykelék mellé, de nem kell újabb vizsgát tennie. – Na tessék! A többiek elmehetnek. Akiket szólítottam, azok maradjanak itt. Megnézzük a kocsikat. Ma éjjel indulnak. Jöjjön maga is, Smerloff! A kiválasztottak udvariasságból megvárták, míg eltávoztak a vesztesek, addig nem veregették meg egymás hátát. – So long, boys! – mondta Louise, aki elsőnek ment ki az irodából. Bernardo még egyszer odafordult az írhez. Uram, ez lehetetlen, engem nem vesz fel? Szegény fiam, végképp nem tehetek a maga érdekében semmit sem, válaszolt neki a boss. Kellemetlenül érezte magát. Sokkal jobban szerette volna, ha szitkokkal árasszák el, vagy kölcsönösen képen verik egymást, mint ezt a szelíd, de mégis tolakodó könyörgést. Végeredményben nem vagyok én jótékonysági intézmény, hanem ennek az olajtársaságnak a vezetője ebbe az átkozott országban. Ha a levegőbe röpül, magával viszi egyrészt a társát, másrészt meg 6 dollár értékű anyagot, saját magát nem is számítva. Ahogy maga a bal pedáljával bálik, a bal pedálommal. A kuplunggal, ha így jobban tetszik. Még a városból se ér neki, már légnem üvéve Most pedig legyen jó fiú, menjen vissza a kis pajtásaihoz és hagyjunk bennünket felnőtteket magunkra. A kolyök meg sem mozdult, csak bámult. Ó, kénytelen volt meglökni a vállát, hogy kitessékelje a helységből. Annyi szent, hogy ez a Bernardó tizenöt esztendős fejjel még hitt a Jézuskában. A könnyek lassan peregtek végig az arcán, és a fiúnak eszébe se jutott letörölni őket. No, de azért mégiscsak sok volt egy kicsit a sírásból. Bernardó távozása után mindenki fellélegzett. A szerelőműhelyekben megnézték a teherautókat. Bob Ryan úgy kísérte a kiválasztottakat, mintha a saját gyermekeiről lett volna szó, akik aznap reggel nyerték el a torontói high school összes pályadíját. – Hogyan társulnak az útra? – kérdezte tőlük. – Ebbe én elvből nem szeretnék beleszólni. A maguk ügye. Johnny és Gerard értő pillantást váltott egymással. – Mi együtt megyünk – mondta Sturmer, és a pajtására mutatott. – Oké. Okay. Luigi elfintorította az arcát minden esetre több izalma lett volna, mint Bimbába. De hát végül is már nem sok hiányzott hozzá, hogy a teherautók készen álljanak. Frissen festett, piros tetejük már szárat, s kezdett ragyogni. Elől-hátul lámpafűzérő veszte őket a tetejükig. Martin emberei O'Brien utasításának megfelelően mindegyiket két tonnáig leterhelték. A teherautók jó kiegyensúlyozva ültek a hat óriási gumi alkotta biztonságos alapzaton. Bizalmat gerjesztettek. Gerard, Johnny, Juan és Luigi egymás után csúszott a lájuk hanyatvekve. Természetesen a legjobban a rugózás érdekelte őket, de azért a többi részlet se került el a figyelmüket. – A csavarokat újra meg kell húzni a kardánokon – mondta Johnny. – Ez a tengel sincs rendben csúnyán üt. Még a kengyelek sincsenek rendben, nem csak elől, hanem hátul sem. Maga még sohasem vezetett teherautót, mondta Lúdzi a főszerelőnek. Az ilyesmit rögtön lehet látni. Ha a kengyelek nincsenek blokkolva, az indulásnál így csinál a kocsi. Kezével a hinta mozgását rajzolta le a levegőben. Majd próbálják ki a kocsikat, szólt közbe O'Brien, de előbb sorsot kell rájuk húzni. Így igazságosabb. – Nem lehetne mindenek előtt felhajtani egy pohárral? – köttyantott bele Johnny szemtelenül. – Az is igazságos lenne. Az írből kibudjant a nevetés. – Ínyire volt ez a hidegvér. Mihaleszkunak a vállára csapott hatalmas tenyerével, amelyet megérigyelhetett volna bármelyik markos rendőr is, és így kiáltott fel. – Igazságos, barátom, igazságos, erre, erre! – A klubhelyiség három barakkal odább volt. – Együtt léptek be az írvezetésével. – Viszkit mindenkinek! – dömbölte O'Brien. – Az én kontomra! Csak Hans nem ment velük. Ha Smerlofot nem egyszerűen aljas fráterként mutatjuk be, akkor valószínűleg lehetetlen lesz elmondanunk, mit fog csinálni, miközben O'Brien a bárban időzik tanítványaival. Pedig nem lennénk pontosak. Tudni illik, egyszerűen olyas valakiről van szó, aki semmit sem bíz a véletlenre, és persze szabadulni szeretne ettől a halott országból, ahol már túlságosan régóta rohad. Mert ez így nem mehet tovább az Istenit, nem mehet. Egy Bernard féle alak beérheti azzal, hogy kibőgi magát, de ha valaki egyszer Hans Smerloffnak született, annak nem hiába gyűlt össze ekkora és ilyen múlt a háta mögött. Az nem ragad itt egy ilyen rohat országban, amikor megnyílik előtte az ajtó, és csak ki kell rajta lépnie. Ennek a fickónak nincsenek illúziói az ember élet igazi értékéről. De mintha neki még ez se volna elég, a legkönnyebb, a leghintványabb igazoláshoz folyamodik, embertársa halálához. Új sok ember halt már meg, aki nem szolgált rá, olyanok, akiket szeretett. Ezt a témát jól ismeri, akkor sírja el magát, amikor jól esik. Sónya, David, Aljósa, meghalt, meghalt, az is meghalt, csak egy kis ügyesség, és holnap, vagyis nem sokára hatalmasan, gazdagon és tekintélyesen tér vissza Hondurázba. Sőt, közben még meg is csodálja saját lelki finomságát, a sorshúzás előtt fogja elvégezni. Körbejáratja tekintetét. Ez a tekintet egymagába elárulná, ha volna itt valaki, aki venni. De a szerelő vagy 30 méternyire van tőle, beszélgetésbe merülve egy másik ilyenkivel. Éling beszélgetésük nem olyan, mintha egy hamar véget akarna érni. Egyébként is onnan, ahol most áll, a második teherautó bal előső kereke mellől, Hans szemmel tartja, nem kell félnie, hogy észreveszik. Egy lépést tesz a szerszámos asztal felé. Elemel róla egy lapos fogót, meg egy üres csavaros dobozt. Visszamegy a teherautóhoz. A jenki tovább vitatkozik a pajtásával. Sőt, még egy kicsit el is távolodott. Smerloft lehajol, a fogó pofái közé befog egy csavart, teljes erejéből megszorítja és kicsavarja. A lökés csillapító csővezetékéből rovarírtó szagát felidéző szintelen folyadék csurran ki. Eltelik egy perc. Hans a folyadékot nagyon gondosan felfogja a dobozba, közben folyton figyeli a szerelő mozdulatait. Meg kell adni, gondos egy fickó ez a Hans. Jól lehet, már egy csepp se folyik a csővezetékből, mégis gondosan letörli, visszateszi a csavardugót, és épp olyan erősen ráhúzza a helyére, mint előbb volt. Aztán fogójával még egy sasszeget is kiránt a lökéscsillapítóból. Csak épp, hogy visszateszi a fogót a munkapadra, már jön is vissza az amerikai. A sasszektől megszabadított lökéscsillapító 100 kilométeres út után alapos rázkodást fog majd okozni, ami azt jelenti, hogy hely őrül a tartalékvezető részére. Ó, Brian valószínűleg nem erre gondolt, mikor előre kijelölt már Hans a klubba ment a többiek után. Szerényen lépett be közéjük, s mielőtt még sor került volna a kocsik kisorsolására, sikerült neki angolosan meglépnie. Anyám asszony katonája. Linda egész délután faggatta zsákot, így hát tudta jól, miről van szó. A legapróbb lészetekig. A Mestisz nő arcán aggodalom ül, vonásai elernyedtek. Lehetetlen bármit leolvasni erről az arcról, kivéve talán a ránehezedő, szétzúzó, megdermesztő félelem jelenlétét. Egyedül ül az asztalnál. Egyik régi vendége odament hozzá, megszólította, de ő egy szóválaszra egyetlen tekintetre sem méltatta. Hernandez szintén odalépett melléje, és halkan sugott neki valamit. De a nő éppen csak, hogy megrázta a fejét, és sóhajtott egyet. No de Linda, hisz miattad jött? Csend. Meg fog haragudni, nem jön többet vissza. Linda felkelt, még mindig szótlanul, és bement a fülkéjébe. A férfi megkésett beleegyezésnek veszi a dolgot, utána megy a függöny mögé. Folytott szóváltásuk kihallatszik a terembe. De Hernandez hiába hegyezi a fülét, nagyon halkan beszélgetnek, nem tudja kivenni a szavak értelmét. Pár pillanat múlva a férfi kilép a függöny mögül, és sietős léptekkel vörösen, tühébe főve az ajtó felé tart. A tulajdonos utána roham. – Uram, várjon még egy pillanatig, ne menjen el így! – Nem, Hernandez, nem, ez a nyomorult ingyó fütyűr rám! – Csak egy percig várjon még! – esdekelt a tulajdonos. – Engedje meg, hogy megkínálja egy pohár viszkivel! Ilyen érv még az olyan emberese volt hatástalan, akinek a bőr alatt is pénz van. A férfi tehát leült a pult mögé. Most hangok közeledtek. Egy élénken vitatkozó nagyobb csoporttól erednek. Gerard, Bimba, Luigi, Johnny, Max Merlof és Bernardo, akik megvárták a négy kiválasztottat a Krúdi kiáratánál, lökik be a láncajtót és lépnek be a helyiségbe. – Na, megvan! Felvettek bennünket! – kiáltja vidámon a román. – Fizesse egy rundott tőkés! – Ezer fics egy útér! Még Truman se keres ennyit! – meg nekem csak kávét mondja Gerard. Mi ketten egy pár vagyunk. Mára úgyis eleget szívott magába. Linda kijött a fülkéből. A bánat csúnyán megtörte. – De mielőtt még Störmerhez léphetne, Hernandez odahajul a francia füléhez. Gerard fagyos tekintetet vet a nőre. Linda! A nő erre a kemény, súlyos, szintelen fakó hangra mozdulatlanul megáll. – Linda, erigyj ezzel a pasival! Még csak fel sem emelte a hangját. Lindának sok-sok mondani valója volna Gerard számára, sőt, ordítani tudna, de némán bénultan tehetetlenül áll. Kény ura, ahogy ez már a foglalkozásával jár, igazságtalanul kimondta rá az ítéletet. Nem volna semmi értelme a tiltakozásnak. Az út túlságosan kemény, és főleg túlságosan messze van tőle. Még csak meg sem kísérelheti, hogy visszatartsa, megmentse, úgy indul útnak mai éjszaka, hogy egy árva szót sem hallhatta meg az ő félelmeiből, aggódásából, szerelméből. Egy lépést tesz a guatemalai felé, aki bárszékének magasságából mindeddig fölényesnek és közömbösnek szánt arccal figyelte a jelenetet. A lány szeme úgy tele van kétségbeeséssel, mint egy tüdővajos majomé. Visszafolytott zokogást torzítja el, duzzassza meg alsó ajkát. A vendég csendben figyeli. Aztán Störmer felé fordul. – Nagyon hálás vagyok, uram! – morogja udvaias főhajtással. Megérinti Linda könyökét, és gyengéden a fülke felé taszítja, amelynek szétnyíló függönye mögött előtűnik a ráváró ágy. Később jóval a vendég távozása után Zsirárd is betér Lindahoz. Behúzza a fülke függönyeit. A lány felé jelódul. Szeméből hulla a köny, de az arca merev marad. Egyetlen fintor, egyetlen rándulás se torzítja el. Bárhogy szeretné, bármennyire mennyire is, nem bír hallgatni. Nem fogsz visszajönni, Zserál, túlságosan veszélyes dologra vállalkozol. Mindenki ezt mondja, túlságosan veszélyes. Ne törődj másokkal, mind szeretne a helyen be lenni. Különben se egyedül indulok, itt van Johnny. Ő az aztán... hogy az aztán? Linda oda simul hozzá. Fejét hátrahajtva feltekint rá. Minélkom vagy, annál jobban szeretlek. Ó, erárdó! Spanyolosan ejti a férfi nevét, rekett, torokból lehelt sóhajtással, a gét mélyből felszakadó hának ejtve. Még mindig gyötri lindát a kényszer, mindent latba vetni, mindent megkísérelni. Gerard, könyörkök, ne indulj el! Bolond vagy, hiszen csináltam én már ennél külön dolgokat, is, sokkal veszélyesebbeket. Az nem csámít, hogy meggazdagodhatsz, hogy velem együtt itt hagyhatod ezt a halott pusztaságot, hogy utazhatsz? Eddig minden nő azt kérte tőlem, hogy vigyem el, te lennél az első, aztán megtudja egy hazugsággal. Azt se csábít, hogy megismerheted a hazámat. A lány lassan vállat von, keble a mozdulattól feljebb emelkedik. Ha visszajössz is olyan leszel, mint Zsák, egy csapásra megöregszel, és ha visszajössz, de mégsem örülsz bele, és gazdag leszel, úgysem viszel magaddal, akkor meg... Mióta észrevette, hogy megmozdultak a hólám mellei, Gerard esze nem a beszélgetésen jár. Két keze a lány vállára hull. Nabbarnított bőrük, az ágy nemű vörös színe mellett szinte fehérnek tűnik. Gérard fél lehúzza a takarót, amely leesik a földre. A férfi torka kiszárad. Zsérárd megragadja a lány csípőjét, felső testét hátrahajlítja. Rózsa arcú szőke gringón, búgja Linda. Együtt hanyatlanat le az ágyra. Linda nem kész akarva csinálta így. Mi okozhatta? A szorongás, vagy talán a halál ízét érezte meg előre szedetője ajkán? Nem jutott el a betetőzésig. Gerard észrevette, miközben hozta ruházatát valami haragféle indulat érződik ideges mozdulataiban. Mindketten hallgatnak. A terem hangos volt. A kalózba mindenféle szedetvedett alakot gyűltek össze a város legkülönbözőbb részéről, Itatták azokat, akik hamarosan bizonyára már hullák lesznek. Nem minden nap nyílik rá alkalom, hogy ilyen esemény tanulja legyen az ember. A nap hősei elég jól ellenálltak a kínálgatásnak. Csak Juan lett volna elég bolond, hogy hagyja magát elcsábítani, de úti társa ügyelt rá. Zsérár most smerloffal elegyedett beszélgetésbe. Akár lesz dohányod, akár nem, te velem jössz, ha megveszem a hajót. Hans elmosolyodott és vállalt vont. Köszönöm, csak hogy én iszonyodom ám a víztől, meg ráadásul ott van a tengeri betegség is. De akárhogyan lesz is, nekem is akad még munkám ezekben a napokban. Most meg Gerardon volt a vállvonogatás Hát persze, az útrosz. Te csak arra ügyelj, hogy ne téged helyettesítselek, mondta neki kedves mosolyjal a Szláv. Az egyik sarokba behúzódva, egy rum társaságában, amit a tulajdonos nagy lelkűségének köszönhetett, Bernardo a kölyök rajzolta szorgalmasan elemi iskolás betűit egy nagy vörös kockákkal ékes papírra. A tól minden harmadik szónál kitépett egy papírrostot, amit le kellett szedni róla. A levél így szólt. Kedves mama! Éppen most sikerült munkát kapnom egy délvidéki vállalatnál. A tulajdonos bízik bennem, és egyedül küld le, hogy felügyeljek a munkásaira. Két évig kell ott maradnom. Mire visszajövök, gazdag ember lesz belőlem. Jártam az Egyesült Államok konzuljánál, igen kedves volt hozzám. Azt mondta, meg fogja hosszabbítani a vízumomat. Azt mondta, Bostonban nagyon szeretik a piamontiakat, és szívesen fognak bennünket látni. Szóval így áll a helyzet, mama. Ezt most azért írom neked, mert felé, ahova megyek, nagyon rossz a posta. Lehet, hogy sokáig nem kapsz tőlem hírt. De mihely is visszajöttem az ország belsejéből, elküldöm neked és három kis testvérkémnek az uti költséget. Csókollak, mama, és csókoltatom mindnyájatokat. Sokat gondolok rátok, most már jobban megy a sorom. Szerető fiatok és testvéretek, Bernardo. A kölyök szépen kicirkalmazta az aláírást. Kétszer végignyalta a boríték szélét, és ráírta. Signora Angelina Mattore Salvani, Via della Speranza, Sola, Itália. Aztán felállt bizonyos tartózkodással. Előrement ment egészen addig az asztalig, amelyik melle Gerard éppen a végére ész Merloffal folytatott haszontalan beszélgetésének. A két férfi úgy beszélgetett egymással, mint akik azt várják, mikor jön el az ő idejük. A francia székének a hátához támaszkodva Bernardo előrehajolt, és keze fejébe törölte az ajkát. Bőrén a megszáradt nyál elkeveredett a piszokkal, és fekete csíkot hagyott maga után. – Bocsánatot kérek! – hagy bennünket békén! – Engedd meg, hogy beszéljen, szólt Gérard. mit akarsz? – Ó, nem olyan sürgős, majd, ha végeztetek! – Visszament a helyére, és leült. Nesze, mondta neki Hernández a tulajdonos, és egy csomag Chesterfieldet meg egy pohár víz tett elébe. Nesze, Geráld küldi. Az olasz fel se nézett. Van tüzed? A füst három egyenes sugárba lövelt ki a tüdejéből. Erősen fújta, messze elszállt, aztán gomolygás nélkül elosztott a levegőbe. Dohány és alkohol is sok volt ez neki, mert már elszokott mind a kettőtől. Köhögési roham rázta meg, mint a köhögősöket. Egyre inkább olyanná vált, mint egy gyerek. Azzal szórakozott, hogy üres poharát telefolyt a füsttel. De homloka nem gyermeki gondoktól nehezedett el annyira, hogy lehajtotta az asztalra, behajlított karja öléve, mint hajlalut volna. Torkig vagyok vele, torkig vagyok! Pár perccel később odault melléje Zszerárd. A kölyök lassan ráemelte tekintetét, aztán elfordította a fejét. Sírt. Az éjszaka lehullott Raspiedraszra, a tengerpartra, a Gajasz partjaira. A krúdi telepén kialudtak az irodahelységek lámpái, és egyszerre gyulladt ki a fény minden lakó bungaló ablakában. A város retteg. Késő délután híre ment az éjszakára a tervezett szállításnak, mire az utat szegélyező házak mind kiürültek. Aztán a pánik átterjedt a lakosság többi részére is, és megindult a vándorlás a magaslatok felé. Csak néhány aggasztján maradt odahaza. haza. Ha valami történik, ez lesz a világ vége. Nem érdemes elmenekülni, mindenütt formán bekövetkezik. Összegyűltek a templom mellett. A plébános szünet nélkül mormokta imáit. A terep kapujában áll a társaság egyik mérnöke, és senkit sem enged belépni. A kis rácsajtón túl tilos a dohányzás. Hülyeség. Zsémbel bimba, miközben cigarettáját szétmorzsolja a vas kereten. Azt mondták nekünk, hogy dohányozhatunk útközben. De a többiek más véleményen vannak, úgy vélik, inkább kétszeres legyen az óvatosság. Gerard a rácsos ajtónál találkozott párjával, Johnny Mihaleszkúval. Störmel szürke szlakkot, amolyan nylon pizsama félét viselt, amit ez alkalomból adtak neki. Mellén szélesen nyitva volt, a rövid új, szabadon hagyta alsó karját. Balcsuklóján ezüst karkötő lánc csillogott. Öltözékét szívból font szandál egészítette ki. Johnny megdörzsölte a szemét. Azt hitte álmodik. Gerard pontosan, a legapróbb résztetekig pontosan úgy volt öltözve, mint Tegucsi galpai pajtása azon a napon, amikor ő leszúrta. Még a láncon függő műtyürke is, egy csúnya, vigyorgó, torz, aszték, szobor, még a műtyürke is ugyanaz volt. A román azon kapta magát, hogy számára ismeretlen félelem lopózik a szívébe.